Tara még soha nem dolgozott ilyen keményen olyas valamiért, amiből nem látott pénzt. Az előszezon első hetei hamar elszálltak, és Tara voltak éppen hálás volt, hogy Mike más városban játszott. Ugyanis a hazai pályán játszott, Tara minden percét vele akarta tölteni. A dolog pedig kölcsönös volt, ami Tarának nem kis boldogságot szerzett. Újra kamaszlánynak érezte magát. Annyira együtt akart lenni mike szinte már fájt. Bizony, a vágyakozás a munkája rovására ment. Ezért is őrült, amikor Mike elutazott a hétvégére. Végre maga köré gyűjthette a feleségeket, barátnőket és önkénteseket, hogy együtt összedobják a jótékonysági eseményt. Karnevál mellett döntöttek a gyerekek miatt, vidám parkkal és játékokkal. Kiválasztották a helyszínt. Hál' Istennek a meteorológia is csupa jót jósolt, sorra érkeztek az adományok és az önkéntesek. Elképesztő, hogy az emberek mennyit képesek áldozni nemes célokra, ha egy elsőrangú sikeres futballcsapattal is találkozhatnak közben. Mivel másnap játszották az előidény utolsó meccsét, a csapat számos tagjára számíthattak. Fóci labdákat írnak majd alá a gyerekeknek, amit imádni fog a sajtó, és talán odacsábítanak vele néhány jótékonykodni akaró szponzort is. Az elmúlt hetekben talán alkalmannyit megismerni a csapatot erősítő hölgytagokat. Legtöbbjükkel hamar összebarátkozott, vagyis ha Michael valaha is szétmennek, nagyon fognak neki hiányozni. Na persze, attól még jobban maradhat velük. Súsor az elmúlt héten világra hozta a fiát. Tara is elment meglátogatni őt a többiekkel. Megnézték a párnapos, négy és fél kilós kis Timit. A maga hetven centiével nem csoda, hogy annyit rúgdalt szúhasában álmatlan éjszakákat okozva. Szú magánkívül volt az örömtől, bár a 18 órás vajúdás megviselte. A gyerek gyönyörű volt. Tara is foghatta pár pillanatig. Rendesen be is indultak tőle a női hormonjai. Bizony, neten már nagyon régen volt csecsemő. Szeretném még gyereket? kérdezte meg tőle Szú. Tara felkapta a fejét. Még sohasem gondolkoztam rajta. Hát tudod, hogy Mike mennyire imádja a gyerkőcöket? Marvella, az egyik feleség szakavatottan mosolygott. – Te jóságos atya, úristen! Ő, Mike és a kisbabák. Hát erre mi sohasem gondolt. – Mike és én csak randizgatunk. – Hát persze, de a fiad azért imádja. – Ne te már kamasz! – Na és? – Sussant Híter Svensson, mikor megemelte a kisbabát. Mike a csapatba született összes gyereket körül ajnározza, újszülött koruktól a középiskoláig. Minden korosztálya egyformán jól kijön. Egy napon remekapa válik majd belőle. Igen, abban én is biztos vagyok. És mivel te vagy az egyetlen nő, akit valaha közénkengedett, hát. Taral szemét forgatta. Ez nem jelenti azt, hogy össze is akar velem házasodni, és hogy gyereket akart tőlem. De azért egész héten körbelengte a gondolat. Marhasság, házasság, gyerekek, közös család. Mike, Tarat, Neten és az új közös kis jövevények. Csak ugyanostoba gondolat volt. Mike csak a focinak élt, valamint a gyönyörű fiatal lányoknak. Tarát pedig a munkája és a 15 éves gyereke foglalta le. A legkevésbé sem hiányzott neki, hogy mindent újra kezdjen. Harminc éves volt. Pár év múlva Neten főiskolára megy és akkor úgy Isten igazából kötöttségek nélkül belevághat az üzletbe. Tara rengeteg áldozatot hozott, hogy netent felnevelje, iskoláztassa, egyszer, mint pedig felfuttassa a vállalkozását. Nem kellett neki férj, és abban is halálbiztos volt, hogy semmi kedve mindent az abszolút nulláról újra kezdeni azzal, hogy egy újabb gyereket szül. Gyereket, aki Mike búzavirágkék szemét és sötét barna haját örökölni. Talán kislányt, vagy egy másik kisfiút. Akik máj gondozhat, még felnő, akivel kedvére focizhat. Szenték, elég volt kézbe fognia -e egy kisbabát, hogy a hormonszintje az egekbe szökjön. Biztosan ez okozta a galibát. Már csak randizgatnak. Erre hirtelen már is gyereket akart tőle. Na jó, arról szó sem lehet. Ő többet nem hajlandó babázni. Koncentrálj, arra, koncentrálj! Gigászi erőfeszítéssel rászorította magát, hogy újra csak a jótékonysági eseménynek szentelje a figyelmét. A vidámparki játékok már előálltak, felhúzták a bódékat is, megjött a kaja, befutottak a játékosok is. Kezdtek özönleni a gyerekek, és a média is birtokba vette a játszóteret. Helyszínnek a keleti öböl egyik kisvárosát választották. A könnyű megközelíthetőség, a résztvevők magas száma, a parkolóhelyek bősége és a kitűnő időjárás miatt. Tara a karneválon dolgozó lányokat rózsaszín csapatmezbe öltöztette, hogy könnyen kiszúrhassa őket a tömegbe. Neten piros-fehér csíkos mezben flangált, mert Mike megengedte neki, hogy vele legyen. A srác persze érthető okokból nem tiltakozott. Amúgy Neten is segíteni fog italokat, tollakat hozni-vinni, focilabdás dobozokat felbontani, meg hasonló, ami akad. Már attól extázisba esett, hogy a csapattal lehet egész nap, ezért zokszó nélkül hagyni fogja, hogy ide-oda küldözgessék. Tara örült, hogy nem kell örökösen azon aggódnia, hogy hol és mit csinál a fia. Egy gonddal kevesebb. Most már foglalkozhatott érdemben is a jótékonysági rendezvény kedvezményezetjeivel a gyerekekkel. A kis lurkókló lerít, hogy a karnevár rettentően izgatja őket. Hátrányos helyzetű gyerek volt mind, általános iskolás kortól középiskolás korig vegyesen, és örültek, hogy egész nap ingyen felülhettek mindenre, a körhintától kezdve a hullámvasutig. Mehettek elvarázsolt kastélyba, dobálóba, céldövöldébe, vagyis egy időre elfeledhették a napi nyűgeiket. Ráadásul még egyenként el is beszélgethettek a foci csapat tagjaival. A gyerkőcök magukkal hozták a szüleiket, nevelőszüleiket és a testvéreiket is, vagyis percek alatt csordultig megtelt a vidám park. Rajtuk kívül még ott tülekettek az önkéntesek és a sajtósok is. Tara ide-oda rohangált, hogy meggyőződjön róla, mindenki a lehető legjobban érzi magát. A játékosok bódiánál megállt. Hosszú sor kígyózott előtte. A gyerekek alig várták, hogy lefényképesztethessék magukat kedvenceikkel, és aláírathassanak velük egy-egy labdát. Mike több gyerekkel beszélgetett egyszerre. – Szia! – köszönt rátara. – Minden oké? Mike megcsókolta, majd átfogta a derekát. Itt minden a legnagyobb rendben. Nálad? Izzadt vagy, biztos meleged van. Tara nevetve félre söpörte nedves arcába lógó haját. Nem lazsálok. Nincs szükséged valamire? Te csak ne aggódj értünk. A csapat stábja lesi minden kívánságunkat. Egyébként körbejártam, és minden tökéletesnek találtam. Tara nagyot fúj. À, majd pihenek, ha vége lesz. Zümögött a telefonja. Kivette a zsebéből, a füléhez emelte, majd Mike melkasára tenyerelt. – Mennem kell intézkedni? – Próbáld nem összetörni magad. Tara elspulizott, találkozott Rosennel és néhány feleséggel, aztán nekiálltak az ételosztásnak. Amikor ez megvolt, körbejárta a vidám parkot, hogy lássa, a gyerekek jól szórakoznak-e. Úgy találta, hogy mindenki jól mulat. – Miss Lincoln? – Tara megpördült, és már is az arcába nyomtak egy mikrofont. Ellen Trin vagyok, a nyolcas csatorna híradójától. Szeretnék önnel interjút készíteni, ha lehet. Ó, oh, ne pazarolják rám az idejüket. Menjenek, beszéljenek inkább a csapattal. A pasas elmosolyodott. Az már megtörtént. Ők irányítottak minket önhöz. Azt mondták, maga hozta tető alá a rendezvényt. Én csak rendezvényszervező szervező vagyok. Forduljanak az alapítvány elnökéhez, vagy az ott dolgozókhoz. Ők azok, akik szívüket, lelküket ezeknek a gyerekeknek szentelik. A nő körbenézett és imádkozott, hogy észrevegyen valakit az alapítvány emberei közül. Majdnem diadalüvöltést hallatott, amikor megpillantotta Carmen Sánchez-t. Várjanak, ide hívom Carmen-t? Oda sietett Carmenhez a sajtósokkal a sarkába. Carmen még többet szaladgált, mint arra, mégis tökéletes maradt a külseje. Kegyesen beleegyezett, hogy válaszol egy-két kérdése az alapítványjal kapcsolatban, és hogy mit tesznek a szerencsétlen sósú gyerekek felkarolásáért. Tara elhátrált, és hagyta Kárment nyilatkozni. – Ügyesen megszöktél! – Tara szembe fordult Elizabettel, aki higgadtan erezenéstelen arccal meret vissza rá. Újatlan felső, kaprinadrág és körömcipő volt rajta. – Mi a fene? Semmi kosztüm? – Az alkalomhoz öltözöm, Tara. Alig ismerek rád. Azt hittem, mindig a vérszomjas szápa látszatát akarod kelteni. Líz még lezser ruhában is tökéletesen festett. Designer utcai amúgy is meglehetősen sokba kerülhettek. Interjút kellett volna adnod. jó tett volna a csapatnak. És mike -nak. Inkább te adj interjút. Minké melegettem. izzadt és fáradt vagyok. És a hírnevet az alapítvány is meghozza a csapatnak. Líz megvonta a vállát. Ha ragaszkodsz hozzá, Ragaszkodom. Tara örült, hogy megszabadult líztől. Bevette magát a tömegsűrűjébe, és megnézte a vizes lufi, karika és teljes üvegdobáló vidám gyerekeket. Ránézett a vásárosok körmére, hogy hagyják-e a gyerekeket rendesen nyerni. Mr. Stokes szép fizetést adott nekik, így elvárta, hogy a gyerekek jó eséllyel nyerjenek díjakat. Nem is csalódott. Elégedetten továbbált. A kaja szigeten bőséggel volt még elemózsia és ital is. Inni különben a területen elszórtan elhelyezett standoknál is lehetett. Minden olajozottan működött, ezért Tara úgy döntött, pár percre megáll a játékosok bódíjánál, ahol még mindig hemzsegtek a gyerekek, a sportolók és a riporterek. Líz is ott volt, éppen a sajtónak nyilatkozott. Májkon fürtökben lógtak a gyerekek. Ahogy Lízt elnézte, Tara már-már úgy gondolta, hogy mégiscsak rendes csaj. De aztán meggondolta magát, mert Elizabeth zrikálni kezdte májkat, hogy a legjobb arcát mutassa, ne játszon. Tara a szemét forgatva eloldalgott azzal, hogy később még visszanéz. Ekkor azonban észrevette, hogy a Liz mögött álló gyerekek mögött ott áll Neten is. Netent is lefotózták a többi kisráccal együtt, míg Liz az interjút adta. Ezeknek a gyerekeknek a háttere bizony nem a legkedvezőbb. Jelentette ki Líz sajtósok előtt, és szándékosan Neten felé a fejével. Van köztük olyan, akit vertek, vagy a szüleik drogosok voltak. Egyesek nevelőszülőknél vannak, másoknak csak az anyagi helyzetük hátrányos. Az alapítvány és a futballcsapat ezért szervezte ezt a rendezvényt, hogy a gyerekeknek valami jó is kijusson, ha már az életben nem sok jóra számíthatnak. Líz odaintette magához Neten. Neten teljesen gyanútlan volt a családsággal kapcsolatban, ezért vigyorogva odalépett. Az összes kamera rászegedződött. – Jól érzed itt magad? – kérdezte tőle Líz. Neten szendén a kameráktól elbátottalanodva bólogatott. – Aha, nagyon jól mulatok. Ezután Líz odahívta magához mike is, aki Neten vállára tette a kezét. Neten úgy tűnt fel a sajtó szemébe, mint az egyik kis ágról szakadt, akit Mike a hős megvédelmez. Tarában felment a pumpa. Az a nyomorult ribanc. Csak állt földbe gyökerezett lábban teljesen tehetetlenül. Ha odaszaladt, hogy elrángassa Netent a kamerák elől, azzal botrányt kavarna. Semmi jó nem sül neki belőle, csak leégetni Netent és önmagát. Ezt az örömöt nem akarta megadni Líznek. Már Mike látszólag, mit sem sejtve jó pofizott Netennel, maga biztosan, mintha csak nem tudná, mi folyik valójában. De még az is lehet, hogy tudta. Vagy csak nem érdekelte. Az biztos, hogy a férfi nem volt ostoba. Lehet, hogy végig csak szerepet játszott. Lizzel szoros munka kapcsolatban át. A promóciós eseményekről Mike mindig tudott. Liz előre szólt neki róluk. Tarának a gyomra is felfordult. Alsára szorította a kezét. A tűző nap, illetve a tudat, hogy netent Mike így kihasználta, elszédítette. Le kellett ülnie, de nem átod nem hagyhatta magára netent ebben a kényes helyzetben. Szerencsére a híradósok csak hamar arrébb mentek. Tara fellélegezhetett. Minden vágya az volt, hogy a fiát felkapja és fusson, amerre lát. Ám mégiscsak ő volt a rendezvény felelőse, és az alapítvány sem hagyhatta cserben. Ezért lenyelte a dühét, és a délután hátralévő felére igyekezett összpontosítani a figyelmét. Nehogy az egész tönkre menjen még a vége előtt. Amikor az utolsó gyerek is felszállt a buszra, és minden elintéződött, Tara karon ragadta Netent. Menjünk innen. Neten húzta az órát. – Micsoda? Miért? Mike azt mondta, hogy étterembe visz. – Ne kérdezősködj, mennünk kell, most azonnal. Mike egy másodpercen belül mellettük termett. – Mi a baj? Tara még csak rá sem bírt nézni. – Mennem kell, mennünk kell. Mike megfogta a karját. Tara, mi a baj? A lány megrázta a fejét. El kell vinnem netent. De valami gáz van. Tara felszegte a fejét, de alig tudott a férfi szemébe nézni. Tudod, te mi a baj? Suttogta. Hogy tehetted? Mike szeme elkerekedett. Mi, mi az Isten haragjáról beszélsz? Tara csak a fejét rázta. Nem akarok erről beszélni, hagyjuk. Tara otthagyta a játékosokat az oldalbordáikkal, és magával ráncigált a netent. – Anyu, mi bajod? Miért megyünk? – Mert végeztünk itt. Tara úgy érezte mindennek vége. Michael legalábbis végzett. Elment Elizabeth mellett, aki diadalittas arccal nézett rá. Azám, Liz nyert. Végre. Tara és Mike között mindennek vége. Mike a bejárati ajtó melletti asztalka tetejére hajította a kulcsát, ledobta magát egy székbe, és felkapta a távirányítót. Bekapcsolta a tévét, hogy háttérzalja a kiolcsa a gondolatait, mert már órák óta azon töprenget, hogy mi üthetett a rába. Szomorkodott, enyhén szólva, és olyan dühös volt, mint maga a sátán. Saját magára, de azt nem tudhatta miért. Próbálta felhívni tarát, de az egyszer sem vette fel a telefonját. Oda autózott a lakásához, becsöngetett, de semmi. Pedig otthon volt a ziher. Mike teljesen tanácstalan volt. Az ajtót mégsem törhette be, egyebet pedig nem tehetett. Úgy jutta a tévé előtt, mint egy hülye. Csak kapcsolgatott és próbálta kitalálni, hogy vajon mivel haragíthatta magára Tarát. Még csak nem is voltak aznap együtt, hiszen Tara fel is alá a rendezvényen, és fantasztikus munkát végzett a szervezéssel. Rettentő büszke volt rá, örmény Stokes nem különben. Az öreg úr amúgy meg akarta keresni Tarát, hogy gratuláljon, de végül Mike fogadta a gratulációt, mert a lány a rendezvény utómunkálataival volt elfoglalva. Amikor a nap folyamán összefutott velem, Tarát hajszótnak látta ugyan, de vidám volt és mosolygott. Aztán egyszer csak hopp, beütött a katasztrófa. Pedig Mike nem tett vagy mondott semmit, amivel feldű volna. Különösen, hogy a lány magyarázkodás nélkül elviharzott, és azóta még csak a telefonra, meg a személyes felkeresésre sem reagált. Egyszerűen nem értette a dolgot. A híradóban éppen a rendezvényről készített report ment. Mike felhangosította a tévét, hogy hallja Liz nyilatkozatát az alapítványról. Látta magát, Netent és a többi gyereket a nehéz sorsúakról elmérkedő Elizabeth mögött. Amikor Liz Netent felé viccentett, Mike előredőlt. Liz elecsetelte az alapítvány által felkarolt gyerekek problémáit, a drogoktól kezdve az agresszív szülőkig. Aztán odaintette magához Netent és Mike-et. Mi a franc? Ennyi Liz egy ágról szakadt feliratú táblát is akaszthatott volna Neten nyakába. Mike pedig önfelettem bohóckodott a háttérben, mit sem sejtve Elizabeth árványkodásáról. – a ribanc, kihasználta Netent. És basszus, Liz bizony kihasználta őt is. Mike az éves fizetését tette volna rá, hogy Tara tanúja volt a jelenetnek, és ezért rágott be, mert azt hitte, hogy együtt főzték ki az egészet. Bassza meg! Mike odavágta a távirányított felállt, és beletúrt a hajába. Tudta, hogy Liz a manipuláció nagymestere, de azt nem, hogy ilyen messzire is elmerészkedik. Azodáig rendben van, hogy színésznőkkel és modellekkel fotóztatja, de hogy kihasznál egy gyereket. ez mások. A mobiltelefonján tárcsásza Líz számát. Bár később volt, tudta, hogy Líz fel fogja venni. Na, mi van? Gyere ide, most rögtön. Líz csillingelőn felkacagott. Nem igen, érek rá most, Mike. Leszarom, hogy mit csinálsz, told ide a segged. Szünet. mit a lakásodra? Aha. Valami nem stimmel? Egy órád van, hogy ide Oké, okay, megyek. Mike továbbra is a parkettát rótta, aztán elhatározta, hogy tölt magának egy italt. Ölni tudott volna egy viszkiért. Jobbra összerándult, és a keze is remegni kezdett, úgy kívánta az alkoholt. Ökölbe szorította a kezét, nagyon sóhajtott, majd hozott magának egy pohár jeges teját. Már a második pohárnál tartott, amikor Elizabeth kopogtatott az ajtón. Moháral a kezébe odaslatyogott, hogy beengedje. Líz beparádézott, felstolcolt hajjal, csillogó-villogó fülbevalókkal a fülében. Elegáns ruha és tűsarkú cipő volt rajta. Egy nagyon fontos üzleti vacsoráról rángattál el, drágám. Ki vele? Hol szorít a cipő? Mi az Isten nyilát csináltál ma azon a vilámparkos rendezvényen? Líz felhúzta a szemöldökét. Fokálmam sincs miről beszélsz. Kifejtenéd? Mike benyomta a híradót, mert felvette. Liz végignézte, aztán felpillantott. Hm, és mi a gond ezzel? Hogy mi? Te most viccelsz? Netent mutogattad! Liz volt. Ő volt kéznél. Veled volt. Így tűnt praktikusnak. Egyik gyerek olyan, mint a másik. Mike fújtatott, és még soha nem volt ennyire közel ahhoz, hogy egy nőt felfofozzom. Elizabeth, idehallgas, de jól figyelj rám. Megsértetted tarát. Netten szintén. Országos tévén mutogattad, mint rosszorsú gyereket, az anyja beleegyezése nélkül, hogy reklámoz engem és a csapatomat. Taramos zabosrán! Na és, már hónapok óta más se csinálok, csak azt hajtogatom nektek, hogy nem fog működni a kapcsolatotok. Tarak képtelen engem megérteni. Líza televízióra bökött. Ez nagyon jó reklám volt. Tombolnak benne az érzelmek. Te és a hátrányos helyzetük kölykök, ugyan már májt. Egy csomó bónuszpontot szereztünk. Mike megragadta lísz karját és Abéli igyekezetében, hogy ne rázzam meg, mint Krisztus a vargát, vicsorítva összeszorította a fogát. Nem, te nem érted. Tara fontos nekem. Amit te gondolsz vagy akarsz, az nem számít. Szeretem Tarát. Ha most miattad elvesztem őt, hát nagyon megbánod. Értesz engem, Elizabeth? Feléred, te egyáltalán észre, hogy mennyire gyűlönlek azért, amit tettél? Jelen pillanatban csak egy hajszál választál attól, hogy kirúgalak a francba. Az utolsó három szót olyan nyomatékkal mondta, hogy arra már Líz is felugrott. El is kerekedett a szeme. Micsoda? Kurva gyorsan hozt helyre a dolgot, vagy kidoblak a picsába. Már épp elegem van belőle, hogy mindent megszabsz nekem. Holott te már jó ideje nem az én előmenetelemet tartott szem előtt. Ha így lett volna, jobban kinyitod a csipát, és talán észreveszed, hogy nekem már másra van szüksége ellögte magától Lízt. Tudod, mire van szükségem? Tarára, meg terre. Ők tesznek boldoggá. De ezt persze te nem fogod fel, olyan szívtelen dög vagy. Líz elsápat, leolvat róla a sznob elegancia. Helyes. Mike magasról leszarta, hogy Líz mit érez. Most pedig hord el az írhádat az otthonomból. Holnapig van időd, hogy helyrehozd, amit olyan kapitális mértékben elbasztál. Ha felsűsz, kirúglak. Megértetted? Líz a könnyeit nyeldekelve bólintott, magához ölelte a retiküljét és az ajtó felé indult. – Megoldom, helyrehozom a dolgot, Mike, ne aggódj! Mike tartotta az ajtót, amíg Líz kíséletett rajta, aztán úgy bevágta mögötte, hogy a falon megremegtek a képek. Mike még soha nem akart senkit úgy kicsinálni, mint Elizabetet, pedig életében nem emelt nőre. Csak hogy Líz olyan szinten beleszólt az életébe, hogy attól elfutott a pulykamérek. Aki ilyesmit Mike Rillivel really well megcsinál, az nem húzza meg szárazon. Most ő itta meg a levét Liz ármánykodásának, Tennie kellett valamit, hogy Tarát megbékítse. Liz jelentős kárt okozott. Még az is lehet, hogy helyrehozhatatlan kárt. Tara a nappaliának a kuporgott felhúzott lábbal. Előző esti fejfájása kezdett átcsapni iszonyatos migrénbe. Netan, aki szerencsére nem gyanított semmit, nem értette, mitől durrant el az agya. Még nem akarta közölni vele, hogy szakított Michael. Ráér megtudni. Ha Tara elég erőt gyűjt ahhoz, hogy a lábán megálljon, majd leül vele beszélgetni. Jobb, ha Netan is megtudja, hogy az ígéretes emberek nem mindig felelnek meg hosszú távon is az elvárásoknak. Szegény Netennek vérzik majd a szívem miatta, de sajnos egy anyának kötelessége az is, hogy a gyerekét a valóság hideg zuhanyával ábrándítsa ki a fantáziavilág világ szappanbuborékos csalóka gondatlanságából. Nem csak Neten, de ő is fantáziavilágban élt az elmúlt néhány hónap során. Viszont egyedül az ő hibája, hogy hitt a látszatnak, annak, hogy minden az övé lehet egyszerre. Jó karrier, jó gyerek, jó pasi. Tudhatta volna, hogy az ilyesmi csak illúzió. Neten kiment az előidíny utolsó meccsére. Tara nem akarta megfosztani az örömtől, ha már úgyis ez az utolsó. Saját jegyét odatta Neten egyik barátjának, akinek az apukája vitte ki a gyerekeket a meccsre. Neten utána a barátjánál alszik, vagyis Tara kedvére dúzzoghatott. Nem nézte meg a meccset, mert abban a lelki állapotban már a foci sem érdekelte. Csak egy sötét zugot akart magának, hogy a sebélyt nyalogathassa. Túl sokat rágódott a történteken, és ezzel túl terhelte az agyát. Pár óra nyugalom, hát olyan nagy kérés ez. Kopogtattak, vagyis minden bizonyjal mégis túl nagy kérést lehetett. Felkelt a székből, és odaóvakodott az ajtóhoz. Eldöntötte, ha májkat találja előtte, nem fogja beereszteni. De nem állt az ajtó előtt senki. Mázli. Tarak kinyitotta az ajtót, és felvette a küszöbre helyezett csomagot. A csomagküldő nem hozhatta, ahhoz túl késő volt, szóval magánakciónak kellett lennie. A dobozon semmi más nem állt, csak Tara neve. A lány bezárta az ajtót, bevitte a csomagot a nappaliba, aztán egy óló segítségével felbontotta. A dobozban egy DVD lapult, fölött egy borítékkal. A borítékre valaki csodaszép kaligráfiával a következőt írta. Tara, ezt olvasd el, mielőtt megnézed a DVD-t. Tara felbontotta a borítékot, és előhúzott belőle egy kézírásos üzenetet jó minőségű levélpapíron. Kedves Tara! Az a szó, hogy sajnálom, nem elégséges, de remélem a videó rá segít. Fogad töredelmes bocsánat kérésemet, amiért megbántottalak benneteket a fiaddal. Nincs bentség a viselkedésemre. Elvakítottak a céljaim, a törtetésem. Remélem egy napon majd megbocsájtasz. A videót minden tévécsatorna le fogja adni a 6 és a 11 órás hírekben, és még külön a sporthírek között is. A nyomtatott sajtó is meg fogja tudni a történetet, fotókkal illusztrálva. Ismétlem, rettenetesen sajnálom. Elizabeth. Tara Vicsorgot kiejtette a kezéből a levelet, és félrelőgte a dobozt. Felállt, kiment a konyhába egy pohárborér. Dupla sebességgel zakatolt a szíve. Annak a nőnek még van bőr a képén, hogy küld egy vacak bocsánat kérő levelet, és azt hiszi, hogy ezzel le van tudva a dolog? Tarának édes mindegy volt, hogy mi áll azon a videón. Semmi nem igazolhatja, amit ne tennel és veletett, Mert tidek csinálta, hogy lejárassa őt. Tara elviselte Elizabeth pikírt megjegyzéseit. Elvégre felnőtt nő volt, helyén tudta kezelni a dolgot. Ám az, hogy Elizabeth nem átolotta netent is bevonni a háborúba, az már övön aluli. Súnyi, piszkos és megbocsáthatatlan húzás volt a részéről. Újra kopogtattak. Tara levágta a talpas poharat a konyha pultra. Mérget vett volna rá, hogy ismét Elizabeth zaklatja. Még örült is, mert szeretett volna líznek Isten igazából beolvasni. Feltépte az ajtót, de torkára forrott a szó. Mike az ajtó előtt. Mit akarsz? Öt percet. Basszus! Tara elállta a bejáratot. Nem mondhatsz nekem semmi olyat, amit hallani is akarok. Mike a téglafalnak tenyerelt. Öt percet, csak, Ez minden, amit szeretnék, Tara. A férfi nyomorultul érezte magát, és ez meg is látszott rajta. Tara nagyon szerette volna elhinni, hogy nem csak megjátsza magát. Öt perc. Tara félrelépett, majd becsukta az ajtót, amikor Mike bejött. A lány az ajtó közelében megállt, és csípőre tette a kezét. Hallgatlak. Mike megfordult. Nem tudtam, hogy Elizabeth mit művelt, amíg nem láttam viszont a híradóban. Hogy lehet az, hogy nem tudtál róla? Ott állt előtted. Az intésedre ölelted magadhoz, Netent. Tudom, hogy ez a látszat, de nagy volt a zsivaj. Nem hallottam semmit. Netennel pólót és focilabdát osztogattunk. Ökörködtünk, beszélgettünk, meg pózoltunk a gyerekeknek és a szüleiknek. Ügyet sem vetettünk a kamerákra és Lízre. Azt hittem, az alapítványt fényezi. Amíg a hírekben nem láttam, ebben a hitben éltem. Fel is fordult a gyomrom. dühös lettem Elizabetre. Közelebb lépett. Soha eddig nem akartam kezet emelni nőre Tara. Nagyon kellett ültöztetnem magam, hogy fel ne képpeljen. Na, annyira sajnálom. Mike legalább annyira szenvedett, mint arra. Elizabeth küldött egy videót, szólalt meg a nő. Micsoda? Küldött egy videót és egy levelet. Azt írta sajnálja, Ott van a székem. Mike felvette a papírt, elolvasta, majd elképedve nézett arára. És mi van azon a videón? A lány megvonta a vállát. Fogalmam sincs. Még nem néztem meg. Szeretnéd megnézni? Azt hiszem, igen. Mike a lejátszóba tolta a DVD-t. A karnevál képeit mutatták egy híres sportriporter alámondásával. A fickó arról beszélt, hogy a Seabors és Mike fáradtságot nem ismerve dolgozott az alapítványnak, amely hatalmas bevételre tett szert a karnevál során. Ekkor bevágták, hogy Mike és Nathan néz a kamerába. Hm, nem változott semmi. Ezt vajon Liz, hogy gondoltam? Aztán mégis történt valami. A sportközvetítő elmondta, hogy Mike barátnője Tara Lincoln, és annak fia, Neten, milyen önzetlenül segítettek megszervezni az eseményt. Arra is kitért, hogy Tara egy helybeli rendezvényszervező és a karnevát társadalmi munkában csinálta. Sőt, megemlítette, hogy Neten másodikos egy helyi középiskolában, majd rövidebb bemutatta az iskolát, képekkel az épületről és az iskola foci csapatáról. Aztán párhuzamot vont Neten és Mike között hiszen Mike is ifi középcsatárként kezdte a pályafutását, pont úgy, mint Neten. – Te szagú, ezt Neten imádni fogja. Tara a nappaliban egy díványra huppant. Nem érte fejébe, hogy Líz volt képes a negatív sajtót tökéletesen az ellentettjére fordítani. Netenből igazi hős csinált. Könnyes szemmel bámult Mike-ra. – Ezt te intézted el? Elővettem lisz hogy elbaszta a dolgokat. Csúnyán. Ráparancsoltam, hogy mentse, ami menthető. Ez sikerült is neki? Persze, máskülönben ki is rúgtam volna. Tara szájához emelte a tenyerét. Megfenyegetted, hogy kirúgod? Úgyám. ám. Mike, amit ez a nő tett, az lélegzetelállító. Rohadt jól is tette, hogy előrukkott valami lélegzetelállítóval, azok után, hogy úgy elbánt veletek. Semmi joga nem volt Netent annyira megalázni. Aki velem dolgozik, az nem telt ilyesmit a szeretteimmel. Hogy, hogy kik kell? Mit is mondtál? oda odament, megragadta a lány kezét és tartotta. Ugyan mostanra már derengennie kellett, hogy mit érzek irántad. Nem, ez melbevágott. Sose beszéltünk róla. Hát akkor beszéljünk róla most. Ajka reménybeli mosolyra húzódott. Jaj, te jó ég! Tara agyát elborította a nagy fájdalom, hiszen pontosan ilyesmiben reménykedett. Viszont akkora tortúra volt neki az nap. Csak a kínra és a rettegésre tudott gondolni. Eltaszította a férfit. Ne, inkább ne. N Nem, tudok, Mike. Mike mosolya lehervadt. Micsoda? Miért? Épp most vallottam meg, hogy szeretlek. Ne. Rázta a fejét Tara. Képtelen vagyok ilyesmire. Kérlek, el kell menned. Mike a homlokát ráncolva igyekezte megölelni. Nem a lány félrehúzódott. húzódott. Térre volt szüksége arra, hogy a férfi elmenjen. Tara, minden rendben lesz, megígérem. Teszek róla, hogy ezt a videót mindenhol bemutassák. Nem erről van szó, Mike. Nem érted. Mondd meg Líznek, hogy értékelem a dolgot. De te meg én nem, ez nem megy. Többet már nem. Tara tovább hátrált, de Mike követte. Hogy érted, hogy nem megy? Szerelmet vallok, te meg ellöksz? Nem értem. Nagyon jól el voltunk a nyáron, Mike, de vége. A te életednek és az én életemnek nincsenek közös pontjai. Nekem ott van a munkám és neten, neked meg ott a foci. A kettő nem fér meg egymás mellett, nem illünk egymáshoz. Tara hátra a bejárati ajtónak ütközött. Szemtől szembe álltak egymással. Tarának nem volt hová hátrálnia. Mike nem ért hozzá, csak nagyon-nagyon közel húzódott. Dehogy nem, tökéletesen összeillünk. Tara megrázta a fejét. Dehogy, én nem élhetek a te világodban és a fiam se. A te munkád bulikról, utazásokról és címlapokról szól, és nem akarok netten köré ekkora felhajtást. Nem kell okleten úgy így lennie, de Te az imázsomról beszélsz. Arról líz tehet. De jól csinálja, mert arra van szükséged a karrierhez. Nekem viszont tér kell, hogy levegőhöz jussak. Nagyon értékelem, amit értem, és Neten-nél tettél. De most egyedül szeretnék lenni. Neten iskola éve nem sokára elkezdődik. Oda kell figyelnie. A te csillogó életvitelet csak elvonná a figyelmét. Meg lehet. Tara szemét csípni kezdték a könnyek, de nem sírt. Menj, kérlek. Szeretsz engem, Tara? A lány szíve összefacsarodott, mert hazudni kényszerült. Nem. Jó volt veled a nyár, de nem szeretlek, Mike. Mike kurtán bólintott. Értem. Tara kinyitotta az ajtót, Mike kiment, rá se pilladva. Tarak zárta az ajtót, aztán nekidőlt, és hallgatta, hogy a férfi beindítja a kocsiját, és elhajt. Ekkor ömleni kezdtek Tara könnyei helyesen döntött, neten és a saját maga szempontjából. Akkor vajon miért volt ez az egész mégis ennyire fájdalmas?